і затоплювали темрявої його віддалені затишні куточки. Крізь й вереск музики, що долинала з тераси, в парку чути було голосний і стриманий гомін, сміх, іноді таємничий шепіт прекрасних парочок, які походжали алеями парку або ховались від надокучливого світла в затінку каштанів, лип та високих тополь. І темне небо при цьому освітлені, і зелень яскравими бліками – півтіннями та глибоким мороком, і фонтани, що мінилися всіма барвами веселки й таємничо плюскотіли, і веселі, знадливі звуки музики, і саме освітлення, і замок з його стінами, все це здавалося казковим, чарівним. Таке враження, очевидно, справляв цей надзвичайний вечір на одну парочку, що самотньо сиділо на лаві в далекій алеї під вітами розкішного каштана. Вони мовчали, і, здавалось, прислухалися чи то до веселої музики, чи то до своїх, може, не зовсім веселих, але для них чарівних думок. «Я думаю, як пан веселиться в Парижі?» – перервав цю мовчанку тихий, ніби боязкий голос панни Людвіги. «Пан даремно так думає», – теж тихо і задумливо відповів чоловічий голос. «Чому так? Панні, відомо, що я в Парижі вчився, і...» Фразу не було закінчено, чоловічий голос замовк. Його заглушили гармонійні, гучні, знадливі звуки мазура. «І?» – підказала панна. «Пан не доказав». «І ту жив за моєю нещасною батьківщиною», – зітхнувши, відповів чоловічий голос. «За якою? За Польщею?» «Ні, панна знає, що Польща не нещасна». «Так, за Волощиною?» «Так, вона мені дорога, як батьківщина». А як спадщина батьків? Адже панові повинна належати волоська корона? Повинна, але панна знає, що вона не належить мені. Корона господарів волоських упала з голови могили. То пан її підніме і надіне на свою голову. Так, надіну. Або корону, або чернечий клобук. Чоловічий голос вимовив ці слова з тримкінням і замовк. Тому саме чернечий клубок, теж з тримкінням прошепотів жіночий голос. Бо в мене нічого не лишається в житті. А саме життя, в ньому так багато прекрасного. Звичайно, коли це прекрасне належить нам, а коли воно не наше, то Бог з ним і з життям. Словаці були вимовлені з гіркотою і болем, в них бриніли сльози. Я не розумію, пана, щитивши промовив жіночий голос. І пан бажає зрозуміти... «Бажаю. І пробачить мені те, що я змушений буду сказати. Що ж це таке? Що пан скаже?» Ще більше затремтів жіночий голос. «Панно!» З палким поривом і з болем заговорив чоловічий голос. «Усе, що є прекрасного для мене в цьому житті, все моє щастя, всі мої надії, все це уособили для мене ви, тільки ви, божественна панно». «Ах!» Чи то з переляком, чи то з радісним тремтінням вигукнула панна Людвіга і підвелася. Рвучко підвівся і молодий Могила. Це був відомий згодом київський митрополит Петро Могила. «Панно, простіть мене!» – з тим самим запалом промовив він. «Простіть моє безумство! Я не хотів образити вас! Якщо я не смілився признатися вам, то цей мій зойк – моя молитва, а молитва і Бога не ображає!» Панна Людвіга мовчала. Біла троянда, якого вона тримала в руці, тремтіла. Простіть, ще з більшою силою вимовив могила. Панна мовчала. Могила взяв її за руку. Скажіть хоч одне слово, слово прощення, благав він. Я, пане, не образив мене. Я, я не знаю у пана ледве чутно промовила дівчина то пан напрощає мене, так? «Так, так, пан такий добрий!» Могила припав до рук дівчини, і палко цілував їх. Людвіга відчула, як сльози його закапали їй на долоні. Він ридав. «Що з паном, Єзус Марія? Що з вами?» «О, я хочу смерті! Смерті отут, зараз же!» Він обняв дівчину, і палко припав обличчям до її плеча. Людвіга розгубилася, затремтілася. І, обхопивши руками його голову, почала цілувати її. «Мій пане, мій добрий, що з вами?» «Я не хочу жити. Я не можу так жити. Убийте мене зараз отут, у ваших обіймах. Пане, мій добрий, любий, я не хочу вас убивати».